Bon dia, ens trobem avui amb David González eh, terapeuta manual i instructor de Tai Chi i Qigong que està a càrrec de, de l'activitat que es realitzarà demà dijous, dia 20 a la sala polivalent de la biblioteca. Bon dia, David Hola, bon dia, Ariadna Bé, l'activitat que es realitzarà demà és precisament amb aquestes dues disciplines no? eh, Explique'ns una miqueta com, com anirà aquesta activitat Bé, és una activitat que està enfocada a informar una mica la gent del que es tracta, el treball de la meditació meditació en moviment, especialment perquè és una dinàmica que tenim habitualment i que podem adaptar a la vida quotidiana Aquestes disciplines que vols incorporar a l'activitat eh, bueno, que vols incorporar a part de la conferència no, que faràs aquests exercicis eh, quins beneficis tenen concretament? En què, en què consisteixen? Sí, la intenció és una conferència que doni una mica d'informació a la gent, una, una informació general, i que s'emporti algun exercici per poder sentir, per poder percebre del que estem parlant, no només a nivell mental, sinó també a nivell físic. La disciplina en si, les tres disciplines, la meditació, el qigong i el tai chi, que són tres disciplines diferenciades però que són comunes entre elles, el que pretenen és intentar que nosaltres tinguem una sensació de treball intern, que puguem verificar com està el nostre cos i poder tenir unes eines per poder treballar i sentir-nos més bé a tots els nivells, des del nivell mental, des del nivell físic i també del, del nivell emocional. Estem parlant d'unes tècniques que, que treballen el moviment, però evidentment, N'existeixen moltes altres. Quines són les que recomanaries, tret d'aquestes, que són les que tu ets més professional? Bé, jo em dedico bastant en aquestes tres àrees, però en el, en el camp de la, del treball personal, de, del creixement personal, tenim moltes uh, variants de treball. Actualment ja sabeu que teniu, uh, hi ha molta demanda en, en el treball del yoga, en treballs interns, eh, que poden ser des de la meditació, que poden... Tenen moltes vessants. De fet, hi ha moltes escoles i moltes formes de treballar, totes amb la intenció d'aprofundir una mica cap endintre, no només des de l'aspecte físic, sinó també del sentir-se més bé com a persona. O sigui que, al final, el que es pretén en aquestes disciplines, en totes les que envolten aquest tipus de treball, és que la gent estigui més bé. I pot ser doncs, des d'una meditació, pot ser des de l'artteràpia, pot ser des de caminar, eh, escoltar música, eh, tocar un instrument... Qualsevol d'aquestes tècniques et pot aportar, si esculls aquest camí d'introspecció, et pot aportar tot aquest tipus de beneficis. Sí, que d'alguna manera, més enllà dels inputs extents amb els quals tu doncs, et sentis bé, aquest tipus de disciplines el que t'ajuda és a saber com utilitzar aquestes eh, bueno, aquests elements extents perquè et sentis millor, no? Sí, de fet la intenció no és que la gent es concreti en un tipus de disciplina, sinó que a través d'alguna pugui arribar a la normalitat amb el seu, amb el seu dia a dia, amb, el, amb la seva quotidianitat. Es tracta de que puguem normalitzar les coses que fem però que les fem amb una intenció ben diferent a la que actualment la societat està portant no? que és una mica amb, amb un input d'inèrcia que no som ni conscients del que estem fent llavors qualsevol cosa que facis qualsevol esport, qualsevol art que tu practiquis, qualsevol dedicació que tu tinguis, lúdica també es pot transformar en un treball intern per beneficiar-te també a nivell personal i a nivell de creixement personal abans has parlat que hi ha diversos centres que es dediquen a, aquestes a, a donar aquestes disciplines. Uh -huh. Tu, precisament, David, eh, hi col·labores en un aquí a Palafrugell, que es diu Thai, que tinc entès que està fundat el... Ai, ui, el mil... El 2009. Sí, és eh, sí. Clar... Ara, per exemple, com, bueno, com van ser aquests inicis? Perquè ara aquestes disciplines estan bastant de moda, entre cometes, la gent comença a donar se que no es pot deixar emportar per les activitats del dia a dia i que ha de dedicar-se més temps. I molta gent ho utilitza a principi per, com un exercici físic i després se n'adona de, de les altres eh, aportacions, no? Uh -huh. Però el 2009 era tan així la demanda? Sí, el que passa és que ara, ara estem en un moment que és com un boom en què la gent busca alguna més que viure, treballar i passar el temps. No? Es tracta, És una cosa com molt més eh, a flor de pell, està sobre la taula, però això no només el 2009 quan com va començar, hi ja molt d'abans, hi havia gent interessada en, en el creixement, en saber què hi havia més en la vida per fer, no? que a, a part de, de les rutines quotidianes, no? de part de de treballar, de tenir fills, formar una família... O sigui, hi ha moltes més coses que ens interessen i ens fan créixer. Mm. Llavors nosaltres, des, de la, des que vam iniciar a Meitai Centre, el treball que vam iniciar va ser justament per aportar una manera de, de fer més, perquè la gent estigués més bé amb el que feia, i es tractava de que a tots els nivells, eh, a nivell d'adults, a nivell de nens... O sigui, que no és una cosa extensa només a nivell d'adults, sinó que treballem a molts nivells... Però del que es tractava era que la gent tingués una oportunitat, una vessant, una capacitat per poder desenvolupar tot el que té a dintre com a persona a través d'aquest tipus d'exercicis, com pot ser la meditació, com pot ser el Qigong o pot ser el Tai Chi. Són diferents vessants. Creus que, bueno, tret del treball que vosaltres mateixos realitzeu, Creus que les xarxes socials han ajudat a que s'extinguin aquestes disciplines? Perquè jo, la veritat és que a, a les xarxes em, eh, no paro de veure últimament a, a, a gent que practica tècniques com els hipopresius. No sé si té a veure eh, amb el que vosaltres realitzeu, també, però... Veig que la gent està, està portant doncs, un estil de vida a través d'uns exercicis que a priori no, no us semblen però que estàs treballant molt al cos. Vol, creus que les xarxes socials han incentivat a que això es posi més de moda? Sí, òbviament, eh, en el temps en el moment en que estem, que tot funciona amb molta rapidesa i amb una propagació molt ràpida i amb una idea de visualitzar molt ràpid, la gent necessita una informació molt ràpida perquè és així com funciona avui en dia. La xarxa social ajuda a difondre, i això està molt bé. La... Segurament considerem a moltes persones que el problema de la xarxa social també és que hi ha un excés un... de volum d'informació i això provoca que també la gent tingui dispersió i falta de, de seguretat a l'hora d'ubicar-se de... en les pràctiques. Qualsevol pràctica et serveix per portar-ho on tu vulguis. Si estem parlant d'hipopressius, per exemple, el tipus de treball hipopressiu... Nosaltres que treballem a través del qi kung o del tai chi, ja estem fent un treball indirecte sobre això. Aquest és específic, si fas un pilat és el mateix. Si fas... O sigui, hi ha moltes pràctiques que es fonamenten amb les mateixes bases, però que s'orienten eh, cap a la nostra entitat cultural, la nostra entitat eh, diària, i la gent el que fa és buscar medis o remeis per poder estar més bé. Mm. Primer, des del punt de vista físic, que és molt important, i després hi ha qui s'atura aquí i hi ha qui, llavors, vol aprofundir una miqueta més perquè vol conèixer-se més a nivell interior i vols relacionar-se més bé amb l'entorn. Llavors, arribes a un pas més a dintre. I aquí ja són pràctiques com les nostres, que nosaltres ja ho enfoquem des d'aquí. Hem parlat abans dels inicis del centre en el qual hi treballes, però com van ser els teus inicis? Com vas arribar a aquest món? Bé, jo de, de professió sóc terapeuta manual i vaig començar, tenia molta feina en aquell moment i va arribar un moment que no podia sostenir l'accés i vaig començar a tenir patologies de dolor per sobrecargues i buscava una cosa que no fos directament un esport però sí que m'aportés alguna més a nivell intern, no només físic sinó també que em fes sentir més bé. I llavors eh, vaig topar amb una amiga meva que treballava amb el Tai Chi, em va proposar eh, que ho provés, i em va encantar. I també em va anar, que m'hi vaig ficar de ple, i, i això em va, em va portar directament a, a acabar sigint instructor d'aquesta disciplina. Déu-n'hi-do. Sí. Eh, eh, imagino que fora del centre, com l'activitat que realitzaràs demà, Eh, estàs acostumat doncs, a fer activitats fora, de, bueno, de, del teu horari habitual o del centre eh, Com se'l sé aquest públic que ve? Si és que se'n pot dir públic, entre cometes, perquè realment és gent que, que té una demanda doncs, de, de practicar aquest exercici, no? Bé, és, públic és justament això, és, és obert a tothom, no hi ha, no hi ha una limitació d'edat Sí que és cert que amb, amb certes edats treballes de manera i amb certes d'altres treballes d'una altra, és a dir, amb nanos de 5-10 anys treballaràs en una dinàmica i amb persones que tenen 20-25 anys en una altra i amb persones que tenen 30-40-50 d'una altra i així successivament. Vull dir que adaptes el tipus de treball a la necessitat de cada persona. Però sí que és veritat que el col·lectiu de grup, quan fem els grups, Uh, ajuda moltíssim que hi hagi varietat en les edats perquè això facilita que la gent, primer, que tingui una, una empatia més sana entre ells, que se sentin més còmodes, que no se sentin classificats en un, en un públic determinat, però que tu com a instructor en aquell moment uh, puguis d'alguna manera simplificar alguns exercicis, o derivar, o privar, o fins i tot corregir si fa falta en algun moment determinat o inclús limitar algun, no? Si veus que aquella persona per una patologia de dolor o per la de que té no pot seguir aquell treball, doncs li canvies l'exercici o li fas fer l'exercici d'una altra manera. I això és la gràcia que té, que tu adaptes a cada persona el tipus de treball. I cada persona ofereix en, en la seva manera de fer com pot i de la manera que pot no hi ha cap exigència en aquest sentit. Sí que hi hagi una continuïtat, perquè la pràctica és això. Mm. Diries que de les activitats, de les disciplines que solen funcionar més són precisament les que tractaràs demà. Són les que jo conec. Vale. I, per tant, són les de les que jo puc parlar. Uh, en conec de moltes, no en sóc un expert. Uh, jo n'he practicat d'altres que també m'han anat molt bé i que a mi, particularment a mi, uh, m'han fet sentir molt bé. Però un té vinculació amb un tipus de vibre amb una cosa o no vibre és com posar-te una peça de roba t'agrada un color o t'agrada un altre no? què és el que fa que un color t'agradi més que un altre senzillament que et sents més còmode que t'agrades més que et senta més aquell color doncs a mi particularment amb aquestes pràctiques la unió de les tres és el que ha fet que per mi particularment no hagi tingut més necessitat de buscar res més perquè ja crec que ja té una profunditat de treball per tota la meva vida per tant. sí, déu nhi jo crec molt en que cadascú Eh, que parli del que, del que en sigui expert no? voler parlar de tot i al final no es parla de res al final. Bé, doncs, eh, sí. moltíssimes gràcies David per la teva col·laboració, per explicar l'activitat que realitzaràs demà, que recordem que és a dos quarts de vuit a la sala polivalent de la biblioteca. Si vols afegir alguna coseta més David, Res, sereu benvinguts eh, i espero que la gent pugui extreure conclusions que li siguin útils i algun exercici que s'emporti a casa per poder gaudir una mica uh, més bé del dia. Doncs ja sabeu, si voleu treure una miqueta de temps per vosaltres, esteu convidats a l'activitat. Moltes gràcies, bon dia. Moltes gràcies, Adriana, gràcies.